אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. קסם של רדיו.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 And שירים צפויים לנו כמעט שעה קרובה. שלום לכם, אנחנו במעדן ויניל, אני אהרן מורג. ויש לנו פה כמה אורחים מאוד חשובים. בואו נתחיל עם האורח ששמו בכלל מופיע בקרדיטים, אבל הוא ממעט להגיע משום <laughs> מה. אז היום הוא הגיע כי יש לו סיבה מאוד טובה. הוא הגיע כי הוא נפגש פה עם חבר ותיק. שלום אפרים שמיר. שלום, צהריים טובים, ושלום למי שחיכה לי במיוחד. אתה הגעת בול בזמן, זה נהדר. אז מוישה, בוא ספר לנו על ההיכרות עם אפרים. אני הגעתי ללהקת הנחל. בהחלט, אתה יודע, אני אעשה את זה בקצרה. בכלל הגעתי לנחל בתור מסריט. בתור מסריט. ואז צין החינוך הפיקודי אומר לי, מה זה הדבר הזה בכלל? מה, מה... אין כזה תקן בכלל. ואז הוא שם אותי ב... במחסן... בחיל אוויר יש תקן. הוא, הוא שם אותי במחסן של החינוך, ו... ואחרי שבועיים הוא אומר לי, תשמע, אה, חביב דרור יחשמלאי... ישב שב, שב, שב, בקבע, פורש, אם אתה יכול להחליף אותו. אמרתי לו, תשמע, כן, למה לא, אני מוכן לנסות. ניסיתי, וזה יסתדר טוב, ומאז אני בלהקה. תרומי קדום קשורסטות, אתה, אתה... היינו יחד בלהקה. היינו יחד בלהקה. יפה. אז קודם כל, אפרים, אנחנו מאוד שמחים ש... שאתה פה, איתנו, תודה. עם המון מוזיקה טובה, ויש לנו כאן המון המון המון, המון תקליטים שלך. מקווה שנספיק לשמוע כמה שיותר. אז הנה אתה עולה טרי, אתה מוצא את עצמך באייקון הישראלי, בין האייקונים הכי מפורסמים, להקת הנחל. ואיך, איך, איך, איך הגעת ללהקת הנחל? זאת אומרת, אתה היית מודע ל... לה... לא. לאייקון הזה? לא, לא ידעתי כלום על ישראל. אני הגעתי לארץ וישר הלכתי לקיבוץ, לאולפן, ללמוד את השפה. ואף אחד לא ידע שאני מוזיקאי בכלל, שזה מעניין אותי. אני הייתי מרוכז בללמוד עברית. ואז יום אחד היה איזשהו אירוע בקיבוץ, ו... אולי איזה אומן הגיע, ובשלב מסוים אה, אה, ניגנתי על הגיטרה של מישהו ושרתי שיר, וכולם גילו שהבחור הזה יודע לשיר ובשלב מסוים קיבלתי צו גיוס לצבא, אז אה, מישהו סיפר לי שאני יכול ללכת ללהקה צבאית אמרתי, זה דרך טובה מאוד לא להזיק לצה"ל ולא ידעתי מה זה להקה צבאית, כי מאיפה שאני בא להקה צבאית זה בולושוי. מקהלת הצבא האדום. והסתבר שהלהקה באה לקיבוץ שבו הייתי באולפן, באה להופיע. רמת יוחנן. ואז הלכתי לראות... להקה צבאית בכלל, ספציפית לא ידעתי שיש להקות, יש. אז הלכתי לראות את הלהקה הזאת. זה היה משעשע, נחמד וקצת אינפנטילי בעיניי, אבל מאחורי הקלעים שמעתי מישהו מנגן גיטרה. ומנגן כמו שאף... כמו שבארץ, בזמן הקצר שהייתי, לא שמעתי אף אחד אפילו דומה. וזה היה סנדרסון. וזה היה סנדרסון, אז אני החלטתי שלשם אני הולך. ובאתי לבחינה, נבחנתי שזה היה אירוע משעשע בפני עצמו, ובכללי לא ממש רצו לקבל אותי ללהקה, אפרים קישון היה בין הבוחנים, אמר, הוא נראה גלותי, והוא זה וזה. ואחת הבנות מהלהקה, מירי אלוני, קמה ואמרה, הוא יהיה בלהקה. אז, אז אמרו לה, הוא יותר מתאים לצוות הוואי, היא אמרה להם על גופתי. וככה הגעתי ללהקת הנחל, וככה הכרתי <אז> את... <אז> בואי שלא. ו... התוכנית הראשונה שלך הייתה באחזות הנחל בסיני או... הייתה באחזות הנחל בסיני, כללית, בלהקות צבאיות ובלהקת הנחל בפרט, חברי ההרכב היו מתחלפים תוך כדי, כי מישהו משתחרר ומישהו מתגייס ואני עוד לא ממש הייתי בר גיוס, אני רק באתי להתעניין בבחינות וכשאמרו מתי הבחינות אמרו לי עכשיו ואני... לא מאופר ולא מסורק, ככה נכנסתי <laughs> ונבחנתי והתקבלתי ולא ידעתי כלום על להקת הנחל או על להקות בכלל לא ידעתי כלום על מי זה אפרים קישון או מי הם הבוחנים או מי זה... לא ידעתי כלום, לא הכרתי כלום, הייתי ממש ממש חדש וגם לא דיברתי עברית אז uh, הכנתי שיר אחד לבחינה שלמדתי אותו פונטית, okay. היה שיר פעם יש לי חלום והוא יותר ממש מכל ממש, זה שיר של יורם, יורם גאון, גאון okay. ואני חשבתי שממש זה סוג של פירה <laughs> <laughs> ואחרי שסיימתי עם השיר אז שאלו אותי אם יש לי עוד שיר אמרתי להם, צר לי, אה, אני בקושי מבין מה אתם מדברים, אני, זה, אבל אם זה חשוב, אני יכול לשיר אה, שיר בפולנית שהלחנתי בעצמי. שיהיה לימים שיעור מולדת. אז זה מולדת. נורא נורא ריגש אותם, כי זאת הייתה תקופה של קבל את ההולך, חבק את התייר וכל okay. הזה, והם נורא התלהבו, ו... וזהו, ואחר כך זה נהיה באמת שיעור מולדת. אז eh, אנחנו חוזרים eh, ללהקת הנחל, זה כבר לא eh, באחזות הנחל eh, בסיני, זה כבר פלנחניק. כן. וזה שיר eh, יפה יפה. אין לי זה מהצד השני זה של הפלנחניק, זה אגדות ילדים. כן. זה yeah. פלנחניק שיר. היה מורכב, צד אחד ש... משירים... כן. <אס geograph> על פלמח ועל עלייה, אחת ציונות ואחת חלום. שתדע okay. לך שפה היה אפקט יפה מאוד של התאורה. הוא עמד על הבמה, אני הפעלתי פליקרים, וראו אותו כאילו הם רצים על הבמה. זה היה קטע יפה. לא, אני, מישהו אחר רץ. לא, לא, זה לא אתה רץ, אני יודע, הוא כאילו, כי מאחורי הקלעים היה בד לבן, ושם היה מישהו שכאילו רץ. אבל הפליקרים עבדו כדי... היה גם שיר השימדים עם הכפפות הלבנות, שהיו מדליקים את כל לאור, זה אוטרה. היו מדליקים את הסחרור, כאילו טוב ועני, היינו בחושך. כפות לבנות וכל דבר לבן עלינו. והיינו נכנסים לבמה, היו שני חבר'ה שעשו איזה שהוא שיר, לסתום, ואנחנו היינו באנו מאחורה מרמים אותם, זה נראה כאילו שהם עפים באוויר. אבל מה לעשות, תעלת סואץ, איך שאתה כובד... אז בצהריים היינו מרימים שני חבר'ה מסתובבים איתנו על הבמה, זה לא עשה רשם על אחד, וגם לא היה הסבר מי היה החולם? אפרים וירדנה. כן, זה באמת שיר יפה. רוזנבלום? בני נגר. לא בני נגר? רוזנבלום. תכף נראה. נפתח את התקליט. אגב, התקליט נראה מסמורטט לגמרי, אבל... רוזנבלום. הנה, קדם לי. כן, ההקלטה, ההקלטה היא בקיבוץ גבעת השלושה נדמה לי, כל ישראל באו להקליט שם את המופע ובעקבות זה בעצם יוצא התקליט, כן. אז גם אתה התגלגלת לכל ישראל, איך שהוא... אחר כך, בעקבות אה? המופע הזה הגעתי נחמד, לכל ישראל... זה נחמד ישראל. שהוא פה לזכור את אה? הצד הטכני בעקבות, המופע הזה הגע, הגעתי לכל ישראל, כי החבר'ה, בכל ישראל אמרו לי, תשמע, אנחנו צריכים איש שמתעסק בסאונד כי היה לי בעיה שם שולל מישהו שעושה סאונד מכל מיני דברים כאלה, ואומרים, תבוא, וככה זה התגלגל שהשתחררתי, בסוף הגעתי. הם היו רגילים להקליט אקורדיון ודרבוק. לא תכננו לעשות את זה כרונולוגי, אבל הזמן כופה, וזה גם הגיוני שמלהקת הנחל אנחנו נגיע לכוורת, ואנחנו... ראינו את הסדרה הנהדרת שקוטנר עשה. אגב, קוטנר היה פה לפני כמה mm. חודשים, השתלט לנו על המיקרופון, נתנו לו, כי אנחנו לא יכולים <laughs> להתנגד. Mm. ואני רוצה, מתוך סיפורי פוגי, לשמוע את השיר שאתה גם הלחנת. לא ידענו מה לעשות. לא ידענו מה לעשות. Mm. Uh, וזה היה די... Uh, די יוצא דופן כאן, כאן. אתה, אתה, אתה רואה כל הזמן, סנדרסון, סנדרסון, סנדרסון, ואז סנדרסונים עולה ארצ'יקו, סנדרסון. אה, אתם קיבלתם את המנהיגות הקריאטיבית של, של דניאל להתחלה ככה? א', כן, וב', הוא הביא אה, כמות עצומה של יצירה. אה, זה לא שנו עכשיו, אה, מה, נמצא איזה שיר, אה, הוא הביא המון חומר. הכל היה Uh, לא ממש מוכן, אבל הוא, הוא, הוא הביא על בסיס קבוע כל הזמן שירים, ושירים טובים. מעט מאוד שירים שפסלנו, מאוד אהבנו, ודני, מעבר לשירים, הביא גם קונספט. וכל שיר אחר, של מישהו אחר, היה שונה מאוד מהקונספט, והקונספט הוא מה שהצליח. אבל הקונספט הכללי מלכתחילה אה, הוא כשל. אתם דיברתם על אופרת סבון, לא, אופרת פוגי. אופרת פוגי. הגיל עושה את שלא, מוישה, מה אני יכול לעשות? אופרת פוגי. אופרת רוק, הכל למעשה התחיל מזה שכשהיינו עוד בצבא, היינו עושים כל מיני ג'מים כאלה, כשהלהקה הייתה יורדת לאכול, והיינו פותחים ווליום. ולשכה של מפקד החיל הייתה לידינו. והוא היה מוריד הוראה. שיורידו לנו את החשמל. היו סוגרים לנו את החשמל, אנחנו היינו הולכים מדליקים את החשמל, ממשיכים, ואז היו מרתקים אותנו לאולם, בפיקוד. ואתה יודע, זה דבר נורא לחבר בני שמונה שאוהבים לנגן, שמשאירים אותם לבד באולם רק עם ציוד וכלים <laughs> ובלי שכנים מסביב. ואנחנו כל הלילה היינו מנגנים ועושים כיף חיים. וחלק <ש> מהזמן <ש> דני העלה כל מיני רעיונות שהיינו מנגנים ומפתחים, ואתה יודע, לאט לאט זה הפך לאופרת פוגי, בגלל שבאותה תקופה הייתה אופנת אופרות כמו טומי וסופרסטאר, ואנחנו החלטנו לעשות אופרת פוגי, אז עשינו מין דבר כזה. Uh, ולאט לאט ראינו שיש לנו תוכנית ואז התחלנו לחזר אחרי כל מיני אנשים שיוכלו לעזור לנו לממש אותה. Uh, זה פחות או יותר העניין. Uh, לא ידענו מה לעשות. נולד בתקופה הזאת uh, דני חיפש איזשהו שיר אווירה שמתאים לאנשים שיצאו uh, מהארון. שזה עוד לפני שזה היה הסלוגן של גייז. Okay. אה, <laughs> זה הייתה, אגב, בעיה כשנסענו לאמריקה, כי, כי היינו צריכים להגיד, he got out of the closet, והורדנו את זה. <laughs> אה, בכל אופן, אה, השיר הזה התאים לאווירה לא, לא של כאילו, לא ידענו מה לעשות וזה וזה, אז ככה זה נכנס. כוורת. לא... לא ידענו מה לעשות. We know what to do, to sleep or to leave. <speaking in> Then we <language> just saw it, because it's not. מזיינים לרדיו קסם, 106 FM? אתה בטוח, אתה הג'ינגל החי. The living jingle here. כן. משה בכלל מאוד מקפיד שאנחנו נציין באיזה תחנה אנחנו נמצאים. ברור, ברור. כי אחרת מה אנחנו... שזה תחנה זניחה כמו... זניחה, הכל בסראל. לא, אנחנו משדרים על גלי האתר. שומעים אותנו בבת ים, וחולון, וראשון לציון, ודרום תל אביב. הדרום זה החלק הטוב ביותר של תל אביב. אנחנו, אנחנו גרים שם. Mm -hmm. טוב, אה, זה קצת אירוני לעשות קפיצה גם בזמן וגם בפופולריות. כי חמסין הייתה כל מה שכוורת לא. נכון. אה, אז בואו נזכיר שחמסין הייתה שלישייה. אתה אוהדינגר באס, אלון הילל תופים. אם אני לא טועה, היה לכם כאילו מועדון בית שם בגני התערוכה, נכון? כן, זה היה מועדון רוק הראשון שבנו בארץ. בנו מועדון לאיזה אלפיים איש, מקום לאלפיים איש. בהופעה הראשונה של חמסין הוא היה... מלא עד אפס מקום, ומאז ההופעות הבאות ישבו בקהל כל פעם איזה עשרה אנשים. <laughs> <laughs> מעבר לא... לעובדה שזה כאומן, זה מציק, זה חייב להציק, אתה גם, אתה, אתם, שאלתם את עצמכם, רגע, האם אנחנו עושים פה משהו לא נכון, או שהקהל פשוט לא, לא, מתקרד לא הביאל, הוא <laughs> לא הבין אותם אולי. תראה. זה הצד באופי שלי. אני אה, רוצה לעשות... להס... א', לא רציתי לעשות, לחזור על מה שכוורת עשתה. רציתי לעשות משהו אחר, ורציתי לבטא חלק אחר שבי כמוזיקאי. אה, כמו שאמרתי, בארץ לא היה רוק אנד רול. בכלל. היו ניסיונות של מין סוג של סופט פופ, רוק רח וכזה וכל מיני. אבל רוקנרול ממש לא היה, וכשלוי להב ואני נפגשנו, אמרתי לו, אני רוצה לעשות... למרות שכבר באלבומים עם אסטאר, אתה עשית שיר, אתה ואלון כתבו. כן, בלי... בלי... רק בלי... שמות, כן, כן, זה... זה, זרו, זה פ, פופ פאנקי... אז זה היה מין מבשר דופה, כזה. יוצא דופן, כן. ואז... כש... אתה יודע, מדובר בבן אדם ששר את שיעור מולדת עם קול רך ואפילו לא ידענו מה לעשות ופתאום עלה על שכנראה בלעה משהו או, או, או משהו עובר עליו, וזו הייתה הופעה מאוד אגרסיבית מה שנקרא power trio הקהל הישראלי לא רק הופתע מהמעבר שלי מקצה לקצה אלא גם מעצם הסגנון כי זה היה פחות או יותר מה ששלושים שנה או עשרים וחמיים שנה אחרי זה עשו צ'ילי פפרס זה פחות או יותר עיצוב והקהל לא היה רגיל לזה ואני... ואנחנו לא היינו צ'ילי פפרס אבל uh, uh, הקונספט הפחיד את האנשים ואני זוכר שאימא שלי ביקשה אימא שלי בת השבעים <laughs> ביקשה לבוא להופעה לראות את הבן שלה מופיע ו... טוב, לא הייתה לי ברירה, אני לא יכולתי לסרב לאימא שלי. אז היא באה עם מין פולניה כזאת, טוב. שיושבת, ראתה את ההופעה, היא באה עם חבר, ו... ושניהם כזה, זקנים כזה, הוא עם שפם, והיא לבושה יפה. בסוף ההופעה, באתי אליה, אמרתי לה, אימא נהנת? אז היא אומרת, אתה עובד קשה, בן שלי. <laughs> היה, היה גם, אני חושב שהיה איזשהו ניסיון להביא לכם אה, קהל על, אה, עם איזשהו טריקר. לקחו אתכם להיות חימום של רנסאנס. נכון. בה, וש, ש, ש, שני דברים שונים נכון, לגמרי. אבל זה היה גם דיזסטר רציני, כי אנחנו מדברים על תקופה ש... לא, הרבה דברים לא, לא היו בארץ. אחד הדברים שלא היו בארץ זה מיתרי גיטרה. ותמיד היינו צריכים איכשהו להתקמבן על מיתרי גיטרה, להזמין, להביא, בכלל ציוד, כי כמו שהסגנון הזה לא היה, הציוד לסגנון הזה לא היה. ואני עליתי על הבמה, עוד לא היה פטנט כזה גיטרה חלופית, ועוד לא היה פטנט כזה... בקליינר. ואז אנחנו היינו שלישייה, ואני עם גיטרה שיש לה גשר, גשר צף, מחזיק את המיתרים. מיתר נקרע. הגשר צף, גיטרה יצאה מהכיוון, ואני לא יכול להופיע. עכשיו, בנייני אומה מלא באנשים שבאו לראות את הרנסאנס, והפתיחה הייתה מאוד מרשימה, כולם נהנו, ופתאום הלך המיתר, ואז למזלי, היה שם גם שלום חנוך עם ההרכב שלו, ואלונה טורל עלתה על הבמה, והחבר'ה של חמסין, שכולנו מכירים, עשו מין ג'ם כזה עד שהלכתי והחלפתי מיתר. לא היה אז מכשיר כזה חשמלי שעובד ומחליף לך מהר. זה היה אחד הרגעים <קוד> כמו <קוד> להישרף בגיהנום בשבילי. <קוד> <קוד> ואחר כך לעלות על הבמה עם ה... טוב. <קוד> <קוד> אני לא אסיף, זה היה מזעזע. כן, הוא מביא אותנו נשרף בגיהנום, שורפת את הלב. שורפת את הלב, אכן. חמסין. בואו תשמעו מה הפסדנו אז. עכשיו אפשר קצת לפצות. החמצה שלנו, כן. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח על עצמנו את האחריות... טרם זמנו. אתה עוד לא נולדת אז, אני חושב. למה? 1980. אה, תקווי. הייתי בן שנתיים, אבל נולדתי כבר. אני ראיתי אותו בהופעה. תשמע, יש לי סיפור, זה לא על אפרים, אבל זה נושק לזה, כי... רנסאנס הופיעו אז באמת באותו מועדון בגני התערוכה. אומצה הדרך. כן. ואני ועוד כמה חבר'ה מרחובות, הגענו לשם, ראינו, ואחר כך לא, לא הייתה תחבורה ציבורית. זה לא היום שיש. כן. כן? הלכנו ברגל מגני התערוכה עד צומת חולון, ורק שם הצלחנו לתפוס מונית. זה מזכיר לי גם ש... לא שאני לי הרבה גם אני הלכתי הרבה ברגל, בלילות. והיינו <סת> <ועידות>, <עוד>, <ועוד> עוד עוברים ברחוב, <עוד> היה בקבוק חלב, לוקחים חלב שוטים, ועד הצומת הבא יש עוד, <עוד>, <ועוד> <עוד>, עוד חלב, שם את הרק, לוקח <עוד> <עוד> אחד אחר, ממשיך הלאה ללכת. אתם הייתם שובבים. אנחנו לא עושים איזה כרונולוגיה, אז אנחנו מדלגים שש שנים אחורה. ישראל פעם שנייה באירוויזיון, ושולחים את ה... בעצם את האומן, את האומנים הכי פופולריים uh, בישראל. Uh, עכשיו יש סיפור שאני חייב, חייב, חייב לוודא שהוא נכון. זה, uh, זה התפרסם בלעיתון, אז... כן, לעיתון, אז אני מניח שזה נכון. יש לי אחריות. לא, אני, אורי אלוני, עליו השלום, ש... Uh, שאלו את אוליביה ניוטון ג'ון שהייתה שם, אם יש לה משהו להגיד על הלהקה הישראלית. אז היא אמרה, אני אנופף להם לברכה כשאני אעמוד על הבמה אחרי שזכיתי במקום הראשון. איך המודע. לי לא. אבל היא עשתה קריירה גדולה מאוד אחרי זה. כן, עוד לפני וגם אחרי, אני חושב ש... בעיקר אחרי. לא חושב שה... אי זכייה באירוויזיון פגעה בה, mm -hmm. ולזכותכם ייאמר שהעובדה שנאלצתם להופיע בתור שישייה בעצם פתחה ליוני עוד קריירה, כמנצח, כן? מנצח, הוא למד את התנועות והשקיע בזה הרבה שעות עבודה מול הרי. כן. Okay. אז איך היה להופיע באירוויזיון? קודם כל נורא מרגש. במיוחד בשבילי, כי אני עוד הייתי בראש של עולה חדש ואני הכרתי את האירוויזיון. עוד מפולין, וזה האירוע חשוב, מרכזי, דרמטי, וכולנו, כל המדינה, ישבו וראו את האירוע, ואז כשעליתי לארץ, נודע לי שיש בפולין שמועה בין החבר'ה שלי שהתגייסתי ב... לצה"ל, ועליתי על מוקש, ואיבדתי רגליים, וכל מיני זה. ו... לא הייתה אז דרך לתקשר עם אף אחד <אח> וכשנסעתי לא... לאירוויזיון אמרתי לעצמי כל החבר'ה הראו שאני בריא ושלם <אח> לפחות יקבלו, יקבלו את ההודעה הזאת <אח> וכשנסענו אה... לאירוויזיון אה... לא כל כך ידענו מה הולך להיות שם אבל הסתבר שהייתה שם אה... היה שם קאדר לא קטן של זמרים שאנחנו בעצמנו אהבנו מאוד נכון. הייתה איטלקיה, ג'יניולה צ'ינקווטי, אחת שהייתה כוכבת שרסי ש... כן, והייתה כמובן אוליביה ויחד איתה בא הבוס וולש מהשאדוס שהיה המנג'ר שלה וכולנו היינו בעננים כל האווירה הייתה נפלאה בברייטון, אירחו אותנו ויבטחו אותנו, ועניינים, וזה היה כזה אירוע, אנחנו, מה זה, אנחנו באים פה מאיזה והי... כפר... והייתה כפר... גם... גם נציגות ממזרח אירופה, הייתה לה <אגוסלאבית> כה קורני. אה, וה והתחברנו <coughs> איתם, כי הם היו היחידים נורמלים שם, כולם היו זוהרים כאלה ומיוחדים, והם היו מין אנשי מערות כאלה כאלה. <laughs> <laughs> <laughs> אנחנו, הרג... <laughs> <laughs> אנחנו הרגשנו שאנחנו והם מתאימים, וחבר'ה נחמדים נורא. והם שערו מויה גנרציה, מוי הדור שלי, כן. כן, הדור שלי ובדרך לחזרה הגנרלית כשירדתי במעלית, נכנסתי למעלית, עמדו שם שתי בנות מאוד מרשימות, מריחות נורא טוב, לבושות מאוד צעקנית, loud as it gets ועצבניות, זאת אומרת לחוצות <אנת> ננחה שלאחת מהם קוראים אנטה. כן, הם שתי הן שתיהן היו הבנות <אנ> של אבא, אני לא ידעתי לא, לא, שיש להקה לה כזאת וזה, ו... אבל היה כיף לנסוע איתן במעלית כי הן <אנ> היו נורא מרשימות. ואז כשה, כשהתיישבתי באולם ליד דני, ישבנו כזה באמצע אולם ריק, וכל להקה עולה וזה, אתה יודע, סידורים. ואז אבא שרו את השיר שלהם, ואז דני הסתכל, אמר לי, חוזרים הביתה. אז הנה, אנחנו מדלגים. אז זה היה ב-74', ואנחנו מדלגים עשר שנים קדימה. אתם, כברת עושה את האיחוד המחודש הראשון. אני זוכר שאני אז כתבתי בלעיתון, והלכתי לראות חזרה בדולפינריום שמה, באיזשהו מרתף. עשיתם שם את ה... חזרה ועיתונאים וכל זה. מאז זה... אין שם דולפינים יותר. אין דולפינר איום <laughs> ואין כלום. אבל זאת הייתה חוויה אה, נהדרת. והאמת, אה, אף אחד, אני חושב שגם אתם, לא חשב שזה הולך לפתוח אה, בעצם מסורות, מסורת ישראלית של אחת לכמה שנים. כוורת אה, חוזרת. אתה יודע, החיים קורים לך בלי לשאול... אה... אמר רבנו הייתה דרישה. הייתה דרישה, התייצבו כולם. זה העניין. אז בואו נשמע את נתתי לה חיי. זה הסוף של הקודם, וזה מתוך האלבום שהוקלט בהיכל התרבות. בהיכל התרבות. בהופעה חיה. וטכני הקלטה, אני אומר לכם, מי אמנון פאר. חזקי אגוזי ו... -אושה ארוז. -וואלה, כבוד. -כן. כבר אנחנו עוברים לעוד תקליט מתוך האלבום הכפול הזה, כי זה לא היה רק כוורת, זה היה כוורת, אבל כל הכוורנים לבד, כוורנים בכף. Okay. אגב, צריכים להגיד דבוראי היום. <laughs> חבר בחברת <laughs> עצמי, ספר נא. <laughs> אשר במקור נכתב, ]Huh?, הטקסט, אני מדבר, במקור נכתב על ידי זאב טנק. זאת אומרת, הוא נתן לי טקסט שהיה פה את ה... אני חבר בחברת עצמי, או אני יושב בחברת עצמי, ומשהו כזה, והמשפט מצא חן בעיניי, אבל השיר לא עבד. ואז נדמה לי יעקב גלעד. חזר לי לסדר את התקליט הזה. והייתי צריך, היה חסר לי טרק בתקליט, ובסוף הייתי צריך למלא את התקליט במשהו, ואז המצאתי את השיר הזה בעשר דקות. פה זה טיפה יותר מהיר, לא? אני לא יודע, תראה, למשל, שמענו את... נתתי לחיי נורא איטי בהקלטה הריקודית שלו על הבמה הדברים זזים מפני שקודם כל במה זה מקום אחיד וכולם רוצים להיפטר ממנו וללכת הביתה ואז עושים את השירים מהר אבל לא, על הבמה הכל הזמן משתנה, תחושת הזמן משתנה ישבתי וכתבתי את השיר הזה שאומר, אני חבר בלבד לא חבר בחברת עצמך, אתה גם מופיע מדי פעם? אני מופיע, תראה, זה אני מתפרנס, וזה מה שאני יודע לעשות. אבל אני עדיין חבר בחברת עצמי מאוד, אפילו יותר. איפה אפשר לראות אותך בהופעה? בדרך כלל זה הופעות מכורות, אז אין פרסום. כי פרסום קיים רק בהופעות פתוחות, אבל... מפעם לפעם, בעיקר בימי עצמאות, אני עושה הופעה של, של, כאילו בעברית, בשבלול, כי בדרך כלל אני מופיע שם עם בלוז, יש לי מין הרכב בלוז שאני מאוד אוהב, וזה ההובי שלי, וזה התחביב שלי. <coughs> אז לפעמים אני, פעם בשנה אני עושה את זה, וככה אני לא מופיע באזור המרכז, אלא בהופעות פרטיות, מוזמנות. חברות, uh, כל מיני כאלה, וזהו. Uh, אנחנו מתקרבים, לצערנו, לסוף התוכנית, אבל uh, עדיין, עדיין אנחנו... Uh, מי, מי אמר מה? Yeah. מה? זה רובי שאמר משהו, כן. Uh, בואו נחזור שנייה לארץ שמש, שזה mm -hmm. עוד, עוד פרויקט uh, מקסים uh, שהתחיל ברדיו, תוכנית רדיו למעשה, ורדה איתי נדמה לי. כן, בלי, כן, ורדה uh, בר... שני זמרים, שתי זמרות, שירים יפים, חלקם מקוריים, חלקם חידושיים. Uh, אתה גם הלחנת את... כן. הידעת את הדרך. תראה, המגמה הייתה לעשות... אה, אה, כמו... כמו שירים ממזרח וממערב, להציג את הערוואי הישראלי, זה היה יוזמה של ורדה <coughs> והיא נתנה את ההפקה המוזיקלית לשם טוב לוי והיו שם מזי כהן ודני בסן ואלברט אמר ומי עוד? דפנה הרמוני. דפנה כאן. הרמוני ואני, לדעתי זה... אה, מה זה כהן אמרתי? כן. כן. אז אה, הם הביאו רפרטואר מגוון מכל מיני סוגים, ובפגישה, בשיחת טלפון הם שאלו אם אני מוכן להלחין שיר. אמרתי, בשמחה. ואז אה, אמרו, נתקשר אליך, נגיד לך מתי נפגשים, וזה... וזה. עבר... הרבה זמן, אולי איזה חודש, חודש וחצי, שכחתי מכל העניין הזה. וכשהיא צלצלה אליי שוב, בסוף השיחה היא אמרה לי, מחר אנחנו נפגשים, תבוא ויש, היא ללכת שיר? אמרתי לה, בוודאי, הוא מחכה, מה זה? שיקרתי לה בעיניים. ובאוטובוס לפגישה... המצאתי שיר בלב, והם אהבו את זה. והשיר שאתה המצאת מחזיק מעמד עד היום. כן, אלי מוהר כתב את המילים, כי אני רציתי טקסט עברי, כמו עם ניחוח עתיק. ויודעתי... והקשר ביניכם הוא עוד הוא חוזר לשיעור כן. מולדת. כן. ואבא שלו שכתב את רוב השירים של פעם, כן. יחיאל מוהר, המשתמש בשפה כזאת מאוד איכותית, ואני תיארתי לעצמי שאלי יודע. ואכן הוא כתב, זהבי צרוך בתפוח ובשמיים נישאים ברוח. <coughs> רוב העם לא מבין היום על מה לא, אולי. וגם לא את ליל חניה. מילא. גם אני לא מבין את ליל חניה, זה בסדר. לא, דווקא עכשיו אפשר להבין, כי אין חניה. ראית את הדרך, אנחנו יודעים את הדרך אה, לסיום התוכנית, כי זה מה שיש. לצערנו, יכולנו לשבת אה, עם אפרים כאן אה, עוד שעה או שעתיים, כי לא רק הסיפורים טובים והמספר נחמד, והשירים אה, הם... אה... אבל תמיד אפשר להמשיך, לא? הם מצביעים. תשאל את הבוס, מה אתה שואל <laughs> אותי? <laughs> הוא... אה... לא, לא, לא אומר יום, אבל אתה אפשר <laughs> לעשות גם פולאפ אחר כך. בשמחה okay. רבה. ושמחה, עוד שעה כדור, שנקבע את זה. אז אנחנו הזכרנו את השיר הזה קודם, השיר של אפרים mm. ואלון, אז בוא תספר לנו על זה. Uh, זה שיר שהייתי שר כזה, אתה לא יודע, בהפסקות בלהקת תנ"ך לעצמי וזה, ורוזנבלום נורא התלהב מהשיר הזה, והוא רצה שהלהקה תעשה אותו. שזה היה מבצע די מסובך מבחינת להקה כי זה היה קצת כמו להכניס שיר של חמסין ללהקת הנחל ובסוף זה לא יצא לפועל כי לא היה לזה טקסט ועד שזה ועד שפה וכשהשתחררתי מהלהקה והייתי צריך לעשות תקליט אז ביקשתי מאלון שיכתוב את הטקסט ועשינו את השיר הזה כשאני כבר היה לי חמסין בפרו. זה גם נשמע כאילו זה הפרומו ל... זה בדרך. אגב, גם רוקד לכל הבנות היה צריך להיות חלק מחמסין. ואתה ואלון גם עבדתם עוד לפני כוורת דרך אגב. אה, כן, היה לנו צמד, הוצאנו... נו, אז מה? כן. הוצאנו תקליטון עם שני שירים. יש לנו פה מוכן, לא מה תקליטון, כי נדיר למצוא אותו, אבל יש כאן את דם לא טוב, אם אנחנו... אם כן. מוישה ייתן לנו עוד, עוד כמה דקות, אז אנחנו יאללה, נשמע בוא. גם את זה נו, אחרי בוא שנשמע בוא את לחדשות. בלי לבקש רשות. כן. הנה, אנחנו ביקשנו רשות <laughs> מהבוס. <laughs> טוב, בואו נשמע רוצה? את okay. בלי, בלי, לשור, בלי לבקש רשות. אנחנו הגענו בצער רב לסופה של השעה הזאת, לא לפני שאנחנו נשמיע את השיר של, עוד שיר, של אלון ואפרים. השיר הוא של אלון, אבל אלון ואפרים מנגנים ואני שם. וזה בין heavy rock לפרוג rock. לנונסנס rock. אפשר להגיד, כן. זה נקרא אדם לא טוב. גם זה זכה לאותו גורל כמו חומסים, זה מוקדם מדי, כן. אפרים, תודה רבה שהיית פה איתנו. אנחנו נהנינו מאוד. תודה למשה, שכיבד אותנו בנוכחותו, חסר לך שהוא תבוא גם שבוע הבא. תודה ליוני ורגע. אם בגה. אני אהיה בארץ או... לא, לא, אני לא נוסע עכשיו. לא, אל תיתן לו, אל לו רעיונות. הייתי אמור לנסוע, אבל הייתי אמור לנסוע. תיתן לו רעיונות. תודה לאמירה שהפיקה. תודה לרובי, הטכנאי שלנו. תודה לכם שהאזנתם. תחזרו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, ועד אז, שיש שבוע טוב ורק בשורות טובות, כי זה מה שאנחנו כולנו צריכים. אמן. ביי. Shake. ארכיטקט, אני הייתי רוצה לשאול אותך משהו, אני רוצה לבנות בית עם מיטות מהונחות, זאת אומרת, תלויות מהתקרה, כמובן אפשר לשאול על זה, בטח, אבל אם זה אפשרי מבחינת המקצוע שלך. דרך אגב, דינה בבית 106 FM, מהמכון האקדמי-טכנולוגי